Eguneroko erabilpenean, oh. behantzagoen, berbarimautogia ba, ordaindu, e, fe, edugia, edo, zerbait ordaindu euro bat eta berroita mar, nola egiten dut, berroita mar, zentima horiekin, edo olako galdera sinpleak baina garrantzitsuak oh. ere, zen Euskoaren erabilpena ba, behar dugu denek gurea egin, ez baita, gauza erretsa <laughs> bebatzoki guztunte biete hori, zer dago monopolia ematen du, ba, ez eta monopolia dirua da, Eta, eta guztiok behar dugu gurea erabil, erabilpena erreztu eta eta, eta eta jakin erabiltzen. E, eta jarri dago kionez ere, bueno, ba, errikotxean hortxe da biltzat ere, ez da? Ba, ez da bai dan, nola egin hain zuzen ere, ba, euskoak ere ba, errikotxearen baitan ba, baliatu, durabilea lehitzateko, horreinketak, bai. erritarreke egin beharrekoak eta bar. Bai hori... Gusten da, bai. garatzen ari dela, ez? Ari Arigira... Gure, nola erraten da, Olagarroa zabaltzen, para Euskal Herri osoan. E, bai, horre endaia izan da, lehen dabeiziko herrikoetxea Euskoan sartu dena, horre ere berri oso hona izan da. Eta horrek erakusten du, ba Euskoak gazte da, baina, eta ibilbide luzea badu oraindik, baina ibilbide horretan, horratxe ba garrantzitsuak eta entesgarriak ari dela ematen.